По дорозі від села їхала група людей верхи. Над постатями людей стирчали якісь гострі палички. Ольга Іванівна, якісь військові, сховайте ноги, не ворушіться. Панна Ольга ожила, зіщулилась, згорнулась, прилипла голубка до каміння. Доктор сів щільно коло неї і скинув кашкета, щоб не випинався, як доктор дивитиметься на дорогу. Зачуся голосний хрипкий сміх багатьох голосів. Так, це червоноармійці. Нема ніякого сумніву. Де ножик, що я вам дам? Швидше дайте сюди. Панна Ольга хапливо стала шукати. А, господи, копається. Мабуть, загубила. Викинула? Забула? А, ні, є. Ну, вони їх живими не візьмуть. Вони їх візьмуть мертвими, або такими, що не чутимуть і не бачитимуть їхньої мерзотної радісної люті. З мовчазним гарчанням усередині доктора ощетинилась чужа темна істота, стала на задні лапи і наготовилась до лютого останнього бою. «Ідіть, прокляті, беріть, спробуйте!» Панна Ольга побожно-покірно поглядала на доктора. Вона не сміла заговорити до нього. Вона тільки ловила кожний рух його очей, уст і готова була сліпо моментально виконувати всякий наказ його. Гристи їх – готова. Впасти пастий лежати непорушно – добре. Підставити йому груди, горло, очі під його розчинений, скажено затиснутий у руці ножик – згідно. Він знає. Він сильний, могутній. Він є владика. В нього очі, страшні очі, і на руках шнурами напнулись чоловічі сині жили. А гомін усе ближче та ближче, чути вже м'який повільний тупіт копит і подзвякування чогось металічного. Боботіння розмови шелесть дощу. А доктор скоса повів очима. Від себе до дороги, чи невидко звідти його ніг, зовсім близько. Мабуть, біля самого млина їдуть, чвакають копита. Доктор почекав і ледве-ледве ворухнувся, витягаючи голову, як гадюка з-за каменя. Вони вже минали млин. Круглі, ситі клуби коней м'яко, ритмічно й кругло похитувались, як у манерних панночок зади. Отак їм хитались головою рушниці вершників. Але що то? Каски? Чорні, круглі, блискучі, з ремінцями через усю щуку. Німецькі, прекрасні, чудові, любі, святі каски. Доктор увесь шарпнувся вперед. Панна Ольга зляканої машинально кинулася за ним. Але він зараз же зупинився, повернувся на мент до панни Олі, і очима, що сяяли, бризкали, кинув їй у лице. «Казки!» І знову шарпнувся всім тілом наперед, ловлячи очима милих, ситих, круглоклубих коней, мокрі, блискучі казки. «Німці!» – ще скрикнула панна Ольга. «Німці!» І сильно, боляче вп'ялися тонкими пальцями вище ліктя доктора. Біжимо до них! Вилізайте, докторе, вилізайте! Але доктор тихенько відвів її рукою назад. Тихо, сидіть і не рухайтесь. Це німці, але будь ласка, мовчіть. Нехай собі їдуть. Німці нам можуть бути такими ж ворогами, як і ті. Це треба інакше. Тепер ми можемо самі себе рятувати. Тепер докторе, дома! І раптом молоді швидкі. Вимазані болотом, прекрасні, ніжно-сильні руки міцно упали круг шиї доктора і притягли його лице до м'яких гарячих зашерхлих уст. Вона, скажено, несамовито цілувала його в у вуса, в колючу стерню на щоках, у паршивий мокрий кашкет. Солодко і тепло війнуло з-під хустки духом молодого жіночого тіла. І чи від цього, чи від сильних рук на шиї, чи від почування гнучкого теплого тіла без корсета, чи від гарячих пришерхлих уст